Milyen, milyen, ami megváltunk. És nagyon fontos dolog, hogy amikor ide vasárnap reggel, Biblia órára, miért, miért jövünk? Azért jövünk, hogy, hogy imádjuk Istent, egy helyes módon szeretnénk imádni Istent, és szeretnék bátorítani benneteket abban, hogy ha semmiféle érzésed nem volt ma, hogy dicsőíts, és itt voltál, -e, és mégis dicsőítettél, akkor nagyon jól csináltad. Mert nem a, a dicsőítésben nem az a lényeg, hogy hogy érzed magad, mert nem rólad szól a dicsőítés, hanem Istenről szól a dicsőítés. Tehát szeretnénk egy helyes módon imádni Isten, szeretnénk őt látni, hogy milyen. És Jézusban ő maga mondta, hogy látni, hogy milyen az atya. És látni Jézus cselekedeteiben abban, amit ő mondott, tett, hogy, hogy hogyan imádjuk őt. Hogyan közeledjünk hozzá helyesen? Nagyon sajnálom azokat az embereket, akiknek nincs egy helyes képük Jézusról. És nem mondom, hogy én fogom a tutit adni nektek, de, de megpróbálok, megpróbálok mindent, hogy, hogy jól lássuk Jézust. Jézust, amilyen igazán ő. Ne legyen egy fair, képünk Jézusról, mert az, az kárhoztatásba visz, önkárhoztatásba, vagy tévútra vihet. Fölösleges dolgokat teszel, ami amire Jézusnak nincs is szükséges. Ma ma nagyon érdekes dolgot fogunk megnézni. Valahogy próbáltam összefoglalni, hogy mi lehetne a témája ennek a második résznek, és annak, ahogy Jézust megnézzük, hogy ebben a részben ő milyen. És azt tudnám erre mondani, remélem talán nem erőltetve, hogy milyen egy igazi imádat, meg milyen egy... Képmutató imádat. Vagy mi az, ami Jézusnak kedves imádat, és mi az, ami neki nem kedves imádat. És jól figyelj, mert hogyha Jézusnak valami nem kedves, azt én szeretném tudni. Remélem, te is szeretnéd tudni. Mert ha valami Jézusnak nem kedves, azt én nem akarom tenni. És jó, jó hogyha odafigyelünk. Imádkozzunk még egyszer. Atyám, köszönjük az igédet, és itt van a szívünk. Segíts nekünk látni, hogy mi az, amit változni kell. Uram, ahogy szemléljük, szemléljük Jézust, formálj minket át. Atyám, kérlek a lelkedér, kérlek szentlélek, lélek, hogy, hogy vezessít mindenkit, aki itt ül. Uram, én nem akarok mondani semmit, hogy mit kell csinálni. Te mondd, hogy, hogy mit tegyünk avval, amit rólad látunk a János evangéliumába Jézus. Jézus nevében. Amen. Tehát János evangéliumában lapozatok légy második, második rész, és itt folytatni fogjuk ezt a tanulmányozásunkat Jézusról. Azért is fontos, hogy legyen egy helyes képünk Jézusról, nem csak a magunk számára legyen egy helyes képünk Jézusról, hanem a világ számára, mert nem, nem csak gyerekeknek vagyunk elhívva, hanem el vagyunk hívva arra egy küldetésre vagy elhívva, hogy... hogy hogy megmutassuk Jézust a világnak, igaz? Nagyon sajnálom, hogy mostanában sok keresztény már csak keresztény, és onnantól kezdve nem is gondolkozik azon, hogy hogyan tudnám az evangéliumot hirdetni avval, amit csinálok, amit mondok a munkámmal, bármivel, hanem csak ülnek magukba, és kritizálják a többi keresztényt. Találkoztatok már, semmi nem jó, nem csinálják jól és mindenki rossz, de nem láttad még őt menni és evangéliumot hirdetni, pedig az egy feladat. Oda-oda be, beülünk. Tehát kell egy helyes kép Jézusról, hogy ne egy. Ne egy Erőszakos Jézust mutassunk. Én már találkoztam emberekkel, akik miatt én, hogyha nem lettem volna keresztény, akkor erőszakos Jézus, Jézust gondoltam volna. Tehát, tudod, az, aki nem engedi el a karodat az utcán, mert most meg kell, hogy hallgassad. Találkoztam olyan Jézus képpel, ami egy nagyon gyenge Jézus kép, egy ilyen kis Tutsi alak, ugye, aki nem képes szinte semmire, hanem mindent neked kell csinálni. És hogyha Hogyha már eleget tettél orvérzésig, akkor talán majd oda jön és valami jót mond, de semmi mást. Ugye ez egy rossz kép, és a rossz kép miatt az emberek nem bíznak Jézusba, vagy félnek Jézustól. Kell egy jó, jó képet mutatnunk Jézust, de ehhez ismernünk kell, hogy ő milyen. Ahhoz, hogy az emberek megtérjenek, hogy az emberek aztán helyesen imádják Jézust. Hogy ne, ne váljon, mint mostanában sok, sok gyülekezet csak egy ilyen plázává. Tudod, hogy bemész, leteszed a saját kis dolgaidat, megteszed, bedobod a pénzedet, meghallgatod, vagy jó, vagy nem, aztán hazamész. Az nem helyes imádat, az Isten imádata, az nem helyes, hogyha csak ez. És ma látni fogjuk, nagyon tetszik, Jézus, hogy fellép, és fölborítja föl a helytelen imádatot. Fölrúgja az asztalokat. Jézus. És nem csak így elpöckölte, el, érted, hogy jaj, menjetek már arrébb. Ő ostort csinált, és odavágott, mert, mert utáltam, amit csináltak Isten házából. Ez nagyon jó rész ma. Úgyhogy le, legyetek csak készen. De először egy kicsit viccesebb történet van. Ami nekem nagyon, nagyon kedves. Uh, második rész, első két versét olvasom. És harmadnap mennyegzőlünk Galilea, a galileai kánaámban, és ott volt a Jézus anyja. És Jézus is meghívaték az ő tanítványaival együtt a mennyegzőre. Esküvő! A legjobb dolog a világon, nem? Egy esküvő, ez egyik legjobb dolog. Zabálás, táncolunk, együtt vagyunk. A legjobb dolog, az egyik legjobb dolog. És amikor ott leszünk a mennybe, avval fog kezdődni az egész cuC, házasság lesz, a menyasszony megjött, és ott vár Jézus, és buli lesz. Egy esküvő lesz, és itt is látunk, egy, egy, esküvő, egy esküvő van, és Jézust meghívták a, a nagy tanítványi gárdájával, ami eddig az öt ember e, e, erre, erre a napra, úgy körülbelül, Ebbe a kis faluban, ami 5-6 km volt Názeretől, és valószínűleg, hogy a rokon valami rokon is szállak fűzhették, vagy ismerőse volt a családnak, és meghívták Jézust. Sokan itt kiszoktak menni rá, szerintem igaz is, hogy miért? azért hívták meg, mert jó fej volt. Jézust ott akarták látni a, az esküvőjükön. Jézus nem egy ilyen, tudod, amikor csinálod, a, akinek már volt esküvője, tudod, hogy hát nem szívesen hívom meg, de muszáj, hogy ott legyen. Tudod, amikor rakod össze a listát. Jézust, a tanítványaival, egy csapat loserrel oda meghívták, mert ő eddigre már, eddigre már ő egy rabbi, tehát ő elkezdte szolgálni, tehát és tanítványai vannak, és tanít, valószínűleg nem a ceremónia miatt hívták meg, csak meghívták, hogy, hogy legyen, legyen ott ezen az esküvőn, és ha ismeritek a szokásokat, még talán a mai napig is, én úgy hallottam, hogy hét nap minimum ez az esküvő. Tehát itt nem olyan, aki szeretett vendégség, azt menjetek haza, és már 8-kor már ágyba vannak, tudod, mert az a lényeg. Szerintem ez gáz. Az esküvő buli legyen, és emlékezzek, ahogy, ahogy, ahogy ünnepelnek velem az emberek. És érted, hét napig ment a banzáj. Hét napig ment a buli, és nem úgy kell elképzelni ezt az esküvőt. Mi magyarok szerintem, ha voltál már jó esküvőn, el tudod képzelni, hogy milyen, milyen itt ez a buli. Táncolnak, isznak, néha berúgnak, egy kicsit teljesen benne volt a pakliban, nem? Hogy hét nap alatt valaki kicsit túl sokat iszik, nem? Érted? Hogy, hogy egy buli volt, és, és ünnepeltek, és talán megvolt minden nap, hogy minek kell történnie, és csodálatos lehetett egy nagy buli, tudod? Ahol talán voltak olyan emberek, akik nem figyeltek annyira az alkoholszintjükre. És Jézus, Jézus, Jézus elmegy erre a bulira. Érted? Hogy, hogy Jézus meghívják, és ő, ő megy, és ez egy fontos tulajdonsága Jézusnak, amit látunk, hogy Jézus a mindenható Isten, a főpap, akiről tanultuk a zsidók levelébe, érted? Nézd így. A főpap megy egy ilyen buliba. Gondolkoztam már ezzel, hogy, hogy ő ott akar lenni ezek között az emberek között. Jézus nem, nem, adta elő a, nem adta elő a nagy vallásos dumát, tudod, a, mondjuk hozták a hírt, és így elképzeltem ezt az egészet, hogy Jézus így kiáll, kicsit komor tekintettel, és azt mondja, hát tudod, én most a kereszténység alapjait kezdem lerakni, úgyhogy nem, nem vetne egy jó fényt ránk, ha most emnék egy ilyen erkölcsileg, nem tiszta helyre, már tanítványai miatt is próbálom leszoktatni a piáról, és nem kéne, hogy ott legyünk Érted, hogy Jézus nem, nem adta elő ezt, ezt, a, ezt a dumát, hanem, hanem Jézus szerintem örömmel, örömmel ment. Tudod? Nem kezdte nézegetni, hogy én Isten vagyok, tudom, hogy ott nyolcan be fognak rúgni, és csúnyán fognak beszélni, és nem megfelelően lesznek. Érted? Nem, ő ment, ő ott van ezen a bulin, amin mindez a dolog talán megtörténik. Mert ő ezekért, az emberekért jött. Ez nekem tetszik, hogy Jézus, Jézus ilyen elmegy ebbe a buliba, és, és nem, nem kezd el tanácsokat osszogatni, hogy, és tanácsolom neked, fiam, hogy te is tartózkodjál az alkoholtól, vagy alkoholmentes ital, Ja, és ne táncolj, mert az ördögi. Érted? Hogy nem, nem elkezdte ezt Jézus, a főpap, aki az emberiség megváltója. Ő igent mond, és elmegy, elmegy, egy ilyen, elmegy egy ilyen buliban, mert ott akar lenni az emberek között, akiknek szüksége van rá. Oda ment ezek közé az emberek közé. És hidd el nekem, hogy nem, én, ez az én véleményem, de nem méla búsan ült közöttük, tudod? Hogy, eh, hogy ülés és csak néha ilyen megvető pillantások. Péter, ez sok lesz. Érted, hogy... Érted, hogy... Szerintem Jézus, Jézus, Jézus az szerettek lenni. Ez egy ilyen ember idegesítő, nem? Egy ilyen keresztény. Én már voltam így esküvőn, hogy én szeretek megint egy pálinkát. Nem egyet. Érted, hogy megyett, vedi, Na, az a lényeg, hogy, hogy és, és ott ültek, ott ültek, a, ott, ültek a, a, a, ott ültek a, kárhoztatók, érted? És és tudod, láttam, hogy, így... Tudod, és már rosszul érzed magad velük, érted? Pedig keresztények. Tudod, és na mindegy. Nem, nem akar, érted, hogy Jézusal jó volt lenni, Jézus ott akart lenni. Én hiszem, hiszem azt, hogy Jézusra itt lenne, ő eljött volna velünk döntőt nézni, és sörti volt volna velünk. Érted, hogy Jézus ott, ott akar az emberek között lenni. És egy rossz kép Jézusról, aki csak maga köré, rakja, vagy tekeri a palástját is. Jaj, ne is szólj hozzám, ha te alkoholt itt, Jaj, érzem rajta, jaj, jaj. Érted, hogy Jézus nem, nem, ez a, nem ez az ember. Tudod, Jézus nem egy, nem egy olyan ember volt, hogy pár centivel a, a föld fölött ment és így világított, tudod, mint, a, mint az orosz matrioskák szoktak, tudod, hogy szép lassan és mindig mosolygott, és, de nem lehetett hozzá nyúlni és hozzá szólni. Biztos vagyok, hogy Jézus örömmel volt ott. És tudod, mint a Máté, Máté 11.9-ben van egy vád róla. Azt mond, az volt az egyik vád róla, hogy a nagy étkű és iszákos. Ez volt a vád Jézusról. De én hiszem azt, hogy, hogy ez csak a rossz a túlpörgése volt, hogy ezt mondják rá. Mert ő, mert ő elment, és együtt volt, és evett, és ivott. Ott volt az emberekkel, közösségben Jézus Tehát vannak, akik nagyon eltorzítják azt, hogy milyen, milyen Jézus. Ne gondolt, hogy nem mehetsz hozzá, mert te dohányzó. Ne gondolt, hogy nem mehetsz, nem mehetsz Jézushoz, mert iszol, iszol alkoholt. Nem, ne gondolt, hogy nem mehetsz Jézushoz, mert szeretsz táncolni. Én a feleségemmel imádunk táncolni. És annyira vicces volt, hogy egyszer elmentem Egerbe Egerbe tanítani vasárnap, és szombat este mi diszkóba voltunk. <gül> ez haláljó volt, és ki, mesélem nekik vasárnap reggel, hogy tök jó ez a város, annyira szeretünk itt lenni, és felmentünk fürödni, és este diszkóba voltunk, és azokat az arcokat kellett volna látni. <gül> diszkóba volt a pásztor, tudod? Hogy ne, ne gondolj, hogy Jézus, Jézus nem jött volna velem. Érted? Jézus, Jézus egy nagyon... Közvetlen Jézus, Jézus nem akadt fönt ezeken a dolgokon. És annyira szomorú, hogy sokan azt mondják, hogy téged Jézus nem szeret, mert te ezt csinálod. Hogy te nem vagy kedves Istennek, mert dohányzol, vagy csinál, vagy ez bűn, amit csinálsz. És ja, egy kicsit, egy jó, egy pohár bor. Érted? Hogy, és méregetnek, méregetik az embereket. Tudod, mit csinálnak? Az nem Jézus. Jézus odaült közéjük. És velük volt, mert el akarta érni, érni őket. Hogyan evangelizálunk néha, nem? Jaj, nem, nem megyek olyan helyre, mert én már, én már keresztény vagyok. Igaz? De nem, Jézus megmenne. Valószínű, néhányan itt nagyon szégyenkeznénk, amikor látnánk Jézust kimenni a Jubi Parkba, és inni egy sört a srácokkal, hogy szóljon hozzájuk. Mert Jézus ez, ez a, ez a mi Jézusunk. Tudod, Jézus nem az, aki jön és megigazítja a nadrágodat, tudod, hogy ja, hát húz már főjebb, kilátszik az alsógatyád. Vagy nem az, aki ki, kiveteti a testékszeredet, mert ja, hát egy kereszténynek már ne, ne, hogy már tetoválás, dugd el gyorsan. Érted, hogy Jézus nem ez, teljesen másról szól az egész. És látod, hogy mégis mi néha hogyan gondoljuk, hogy milyen Jézus? és úgy próbálunk érvényesülni az emberek között. Tehát Jézus nem, nem, nem veszik ki a kezedből a sört, Jézus nem ilyen. És nem ez, nem, tudod, az, tudod, mi volt az első csodája a mindenható Istennek? Tudjátok, hogy mi volt? Bort csinált. Értitek? Ez szerintem csodálatos. Tud, a keresztények sokszor mi rosszul mutatjuk Jézust, hogy, hogy milyen Jézus. Elmennek valahová, és aztán elkezdenek szabályozni. Dobd el a cigit, hogy képzeled ezt, ötözzél föl. Érted? Ez, ezek a keresztények sokszor. De ez nem Jézus. Jézus nem csinálná ezt. Jézus menne, ott lenne velük. Ez nem helyes kép, amit Jézusról mutatunk. Amikor szent arccal ítélgetünk másokat, akár egy esküvőn. Érted? Ez nem Jézus. Jézus nem ezt csinálta. Szerintem Jézus vicceket mesélt, szerintem Jézus beszélt Isten országáról is. Amikor már ott voltak körülötte az emberek, érted? De ez egyáltalán nem üti ki azt, hogy ő ivott bort, vagy szórakozott az emberekkel. Tudod, hogy... Rosszul evangelizálunk, amikor, amikor az, azt hiszük, hogy az evangelizáció az az, hogy kimegyünk, és, és helyre rakunk mindenkit. És megmondjuk a frankot, és azt mondjuk, hogy te milyen rossz vagy. Az nem evangelizáció. Csak hidd el, vagy egyáltalán, amikor ki sem megyünk már, mert mi már keresztények vagyunk. Nem megyünk ilyen emberekkel közösségbe akkor hogyan éred el a világot, akinek szüksége van Jézusra, ha kikerülöd őket? Mert ők koszosak, mert ők bűnbe vannak, mert ők néha berúgnak, mert ők büdösek, mert még nincsenek olyan értékeik, mint neked. Érted? Hogyan? Jézus oda ment ezek közé, az emberek közé. Ez, ez a mi Jézusunk. Olvassuk tovább, és itt jön a kedvenc story. 3-tól 11-ig. És elfogyván a bor, hogy Jézus anyja mondanék ki, nincs boruk. Mondanék ki Jézus, miközben nékem, te hozzád asszony. nem jött még el az én órám. Monda az, monda az ő anyja szolgáknak, valamit mondnéktek, megtegyétek. pedig ott hat kőveder, elhelyezve a zsidók tisztálkodási módja szerint, melyek közül egybe, egybe, két-három métréta fér vala. Monda pedig Jézus, töltsétek meg a vedreket vízzel, és megtölték azokat színig, és mondanék ki, most merítsetek, és vigyetek a nagynak és vittek. Amint pedig megizleli a násznagya a borrá lett vizet, és nem tudja valahonnét van, de a szolgák tudták, akik a vizet merítették, szólítá a a vőlegényt, és mondanék ki, minden ember a jó bort adja fel először, és mikor megittasodtak, ezek szerint volt, aki berúgott, tehát ez nem csak ilyen um, sterileskűvő volt, mindenki kapott egy, egy, egy pohárbort. Akkor, um, akkor az alábvalót. Te a jó bort ekkora tartottad. Ezt az első jelt, <gül> ez volt Isten első jele, ezt az első jelet a galileai kánában tevé Jézus és megmutatá az ő dicsőségét és hívének benne az ő tanítványai. Milyen vicces van nem? Wow, bort csináltál, te vagy az Isten. Érted? Ez volt az első, első példa, amit Jézus így. Szerintem, ez nagyon vicces, ez a, ez a történet, hogy Jézus a mindenható Isten az első csodájaként bort csinált. Tehát mondjuk nem, nem azt csinálta, hogy most mindenki legyen antialkoholista. Érted? Nem, ő, ő bort, bort csinál ezeknek, a, ezeknek az embereknek. És tudod, nem valami kannás, tablettás típusú lerakati, érted? Hanem, hanem Jézus a legjobb, a legjobb bort, bort csinálta. És tudod, azon gondolkoztam, hogy talán, ha ott lettünk volna, és néhányan, akiknek ha, hamis képe van Jézus Krisztusról, ebben a helyzetben adtunk volna néhány tanácsot, mi, mint jó keresztények Jézusnak, hogy Jézus csak egy csökkentett alkoholtartalmat légy szívül, és érted, hogy már így is eleget ittak, nem, nem, nem, nem kéne többet, vagy, vagy talán néhányan, néhányan azt mondták volna, hogy legyen kóla, legyen kóla. Abban van egy kis koffein, de nem, nem káros. Vagy, vagy sokan, sokan azt mondták volna, Jézus, itt az idő, és mondd meg nekik, hogy Isten akarta, hogy elfogjon, és térjenek meg. Érted, hogy a, azok az emberek, akik rosszul ismerik Jézust, azok ezt csinálták volna. Vagy Jézus, rendben vagy? otthon megiszunk egy pár kupicával, de itt nem kéne ezt bátorítani. Érted, hogy a képmutató típus. De Jézus, Jézus nem ez. Jézus, Jézus nem ilyen. Hanem, hanem Jézus odament és a legjobbat, legjobb bort csinálta ezeknek az embereknek. És csak gondolkoztam már ezen, hogy Mária imáján, uram, nincs bor. Érted? Gondolkoztál, hogy ez egy ima volt tehez. És Jézus valószínűleg közben jár az atyánál, mert azt olvastuk róla, hogy, hogy ő nem tett semmit az atya akarata nélkül. És először azt is mondja, hogy még nem jött el az én időm, de aztán mégis megteszi. Valószínűleg Jézus közben jár. Uram, atyám, mit tegyek ebből a kéréssel, hogy nincs bor? És Isten azt mondja, tegyed, és ő teszi. Gondolkoztál már el ezen a dolgom? Tudod, Jézus... Ne értelmezd félre Jézust. Jézus nem, nincs az alkoholivás ellen, Jézus. Ne szégyeld magad, nem kell csöndbe mondani, hogy jaj, én megszoktam inni egy pár nem. nem. Nem erről, Jézus nincs, sehol nincs erről. Hogy Jézus az alkohol ellen lenne, és az alkoholivás az bűn lenne. Hogyha valaki fogyaszt bort, sört, vagy bármi, érted? A bor benne van a páska szertartásban. Mondjam azt, és talán néhányotoknak nehéz lesz hallani, hogy Isten ajándéka az alkohol. Úgy, ahogy az ételek. Mert az. Nem avval van a baj. A Biblia, ahogy ír nekünk ki, Jézus, Isten a részegséggel van a baj. Ahogy bánnak vele az emberek. A részegséget nem szereti Isten. Az nem kedves a, a szívének. És ha te iszol, és úgy iszol, hogy berúgsz, az tudjad, hogy ez nem kedves Isten előtt. És hagyd abba. És ha neked annyira nehéz megállni, hogy ne rúgj be, amikor iszol, akkor ne így el. Az a megoldás. Jézus nincs. Nincs ezek ellen, ahogy sokan gondolják, és ahogy sokan állnak ez az egészhez vagy ahogy sokan lenéznek másokat, mert ők fogyasztanak alkoholt. Nem kell szégyelned. Jézus nem, nem olyan Isten, ahogy ezek az emberek bemutatják. És látunk egy... De szerintem maga ez a rész nem inkább az alkoholról szól. Csak meg akartam mutatni, mert szerintem ez nekünk nagyon, nagyon szólhat. De Látod, Jézus szeret ott lenni a házasságban, az esküvőn. Jézus ott volt, nem mondta, hogy nem megyek. El tudod képzelni, hogy a mindenható ott ül a terem, az esküvőn személyesen? És gyönyörködik, gyönyörködött Jézus a párban, ahogy, ahogy egymásnak adják magukat? Jézus ott akart lenni, amikor kezdték az életüket, Tudod, ő gondoskodni akar Jézus, mint fizikai, mint lelki térene erről a párról. Látod ezt ebben a történetben? Hogy, hogy Jézus nem akarta, hogy vissza visszanézzenek erre a napra, akkor ez legyen a fejükben, hogy igen, és mekkora égés volt, hogy az apósom nem hozott elég bort, és nagy szégyen, és ott álltunk a negyedik napon, és nem volt pia, és mekkora gáz volt, és mindenki hazament. Érted, hogy itt van egy apróság, hogy nincs bor. És Jézus az abba is gondoskodni akart erről, erről a párról. Szóval vannak, ha te meghívod, meghívod Jézust az esküvődre, a házasságodba, ő ott, ott lesz. Ő nem hagyja ki, mert ő olyan. Nem csak ott volt, kíváncsi vagyok, hogy ez a pár talán gondolt el később. A megtértek, hogy Jézus nem csak az első nap volt ott, hanem ő utána minden nap ott akar lenni a házasság, házasságban. Tudod, vannak keresztények, keresztény házasságok, amik tönkre mennek. És most azt hallottam, hogy már a, a több mint 50%-a keresztény házasságoknak vállással végződik. És ez nem, a, nem az a válasz, hogy rosszul választottam. Olyan nincs olyan válasz. Pedig már hallottam ezt is. Ah, nem Istentől volt, vájatok el. Milyen? Komolyan mondom, hogy nyakon vágnám azt, aki ezt mondja. Isten ellen beszél. De tudod mit? Tönkre mennek, mert talán az egyik oka, mert a párok leveszik a szemüket Jézusról, és elkezdik egymásra tenni. Egymástól várják mindazt, amit Jézustól kéne várni. Amit csak Jézus tud megadni. És mivel csalódnak egymásban, mert csalódni fognak, akkor elkezdenek másfelé nézni. És tönkre megy a házasságuk, mert Jézus nincs meghívva minden nap, hogy legyen ott. Mert ő ott lenne. És engedjétek meg nekem most ezt, hogy tudod, ha a házasságod nem növekszik, ha a házasságod nem gyümölcsözik egyre inkább, és most nem arról beszélek, hogy Oh, állandóan imádjuk egymást, Mua, drágám, és érted, hogy ne, nem erről van szó, mert vannak nehéz időszakok. De vissza tudok nézni a házasságom, és azt mondom, növekszik. Növekszem türelemben, növekszem szeretetben, növekszem, növekszünk Istenben. Ha a házasságon nem, nem növekszik, akkor lehetséges, hogy nincs meghívva Jézus. Sőt, azt mondom, hogy Nincs meghívva Jézus, mert ő ott lenne, és ő meg akar áldani, gondoskodni akar egy, egy házas párról. Tudod, gyönyörködik benne, amikor két keresztény összeköti az életét, egy nő és egy férfi, persze. Hogy, hogy Isten, Isten gyönyörködik benne, és ő ott akar lenni, Jézus ott akar lenni minden nap. Hogy, hogy gondoskodjon, hogy növekedjél, mert neki drága a te házasságod, és, és jelen, akar lenni, jelen akar lenni abban. Tudom, de ha felír, Csak írjátok föl a Prédikátor 4, 9-12-ig ezeket az ige verseket, És ne lapozzatok oda, légy szíves. Ott arról, arról profétál nekünk az író, hogy, hogy jobban boldogul kettő, mint egy. Ugye? Fáradozásuknak szép jutalma van. És a végén profétai szó van. Azt mondja, a hármas kötés az nem szakad el. És igen, a hármas az nem. Amiben ott van Jézus minden nap a házasságban. Nem fog elszakadni. Az növekedni fog mert Jézus gondoskodni, gondoskodni akar. Szóval látod, hogy ilyen pitiáner dologban is, mert én hiszem, hogy Máriának ez egy imája volt, de csak képzeld el, uram, nincs bor, Érted? És Jézus itt vagyok, mert meg akarom áldani ezt a párt. Hogy még ez se legyen gond. Ilyen pici, pitiáner dologban. Szóval Jézusnak fontosak vagyunk. Tudod, vannak emberek, akik azt gondolják, hogy Jézushoz nem mehetünk ilyen piti dolgokkal, mert, mert az bűn menni pici dolgokkal, azt oldjuk meg mi. De nem. Jézusnak fontos. Jézusnak ugyanúgy fontos az, amikor a lányom nem bír kakilni, és imádkozunk a vécé előtt, hogy Uram, adt, hogy kijöjjön végre. És ugyanolyan fontos, mint, mint amikor a fiam ott feküdt a rákjával mind a kettő fontos neki. Mindegy, milyen pici az a dolog. Hány ember nem megy Jézushoz, mert azt mondja, ah, az, hitetlenség lenne ilyeneket kérni. Jézust minden érdekli. Érted? Minden szükséged, minden apró, apró dolgod. Egy Péter öt hét írjátok fel. Arról beszél, minden gondotokat őre mert neki gondja van rátok. Ő neki gondja van rátok. Jézusnak gondja van ránk, ilyen Jézus. És ez nekem nagyon tetszik, hogy ő a pásztorunk ilyen. Tudod, nem, ne, ne gondolt, hogy nem tud Jézus egy tönkrement házasságot meg, meggyógyítani. Hiszen itt a szemünk előtt a vízből csinálta a legfinomabb bort. Az ízetlen szintelemből. Értitek? Jézus gondoskodni akar, és szeretné, hogy, hogy növekedjünk. És semmit nem kell egyedül, egyedül megoldani a házasságban. Jézus ott van a harmadik kötélnek. De ha őt kihagyjuk, reményünk sincsen. De ő ott van mindig. Ő egy ilyen Isten. Olvassuk tovább, mi történik. 12-5-14-ig. Azután ő és az ő anyja, és testvérei, és tanítványai, és ott maradának néhány napig. Mert közel vala a zsidók húsvétja, és felméne Jézus Jeruzsálembe. És ott találá a templomban az ökrök, juhok, és a galambok árusait, és a pénzváltókat, amint ülnek vala. Na, ez egy érdekes történet, ami itt van. Ez egy nagyon fontos ünnep a zsidók számára, hogyha tudjátok, Ekkor ünnepelték azt, hogy, hogy kihozta őket Isten Egyiptomból, ekkor ünnepelték azt, hogy, hogy megmenekültek az ítélettől, a bárány vérét felkenték az ajtófélfára, és Isten kihagyta azokat a házakat, ahol fel volt ez kenve, akár zsidó, akár egyiptomi volt egyébként. Aki megtette, az megmenekült, és erre emlékeztek, és egy nagy buli volt Jeruzsálemben, egy nagy fesztivál volt. És az emberek folyamatosan áldozatokat mutattak be, a zsidók özönlöttek. Állítólag ilyenkor az olajfák hegyen melletti Hebron patak az tele volt vérrel, állatok vérétől, mert folyamatosan folyt az áldozat. Egy nagy-nagy dolgot kell elképzelni, amikor az emberek elméletileg jöttek Istent imádni, megemlékezni, dicsőíteni őt és ünnepelni a szabadulást. És nézzük meg, hogy mi történik ezen az ünnepen itt a templomban. 15. verstől 17 .ig. És kötélből ostor csinálván, kiűzé minnyájokat a templomból, az ökröket is, a juhokat is, a pénzváltók pénzét kitölté, az asztalokat pedig feldönté. És a galambárusoknak mondta, hordjátok el ezeket innen, ne tegyétek az én atyám házát kalmárság házává. Megemlékezének pedig az ő tanítványai, hogy megvan írva a te házathoz való féltő szeretet emészt engem. Wow! Elképzeltem ezt a, elképzeltem ezt a sztorit. Nem tudom, hogy ti szoktátok-e. Lehet, hogy vannak, akik úgy képzelik, hogy így léci menjetek ki, Merkülönben ír Érted, hogy csak képzeld el, hogy a feleségedet valaki bántja. Isten érgalmazzon neki. Nem? Jézus, menj Jézus megjelenik a templomban, és, és én mindig ilyen Mel Gibsonosra képzeltem ezt a történetet. Érted, hogy. Ah, Frida, és. Csak képzelem lassítva az egészet, hogy így repülnek a pénzek. Jézus, és nem mert senki oda menni, hogy megállítsa. Érted? Jézus nem csak, egy, nem csak egy ilyen kis nőies figura volt. Jézus egy férfi. Érted? Képzeld el, csukd be szemed. Csukd be szemed egy picit. Képzeld el, megy be, és, és a galambok repülnek. Nem, nem úgy. Nem. Jó, ez csak vicc volt. Érted, hogy Jézus rendet rak, és az hordjátok el magatokat innen. Nem csináltok az én atyám házából tolvajoknak barlangját. Érted? Ez, ez, ez egy hihetetlen jó kép. És először látjuk az evangéliumban Jézust valamint feldühödni, és mérges volt rá. Jézus mérges volt ezekre a, a, a, az emberekre, akik ott voltak. És gondolkoztam, hogy, hogy miért? Mire volt mérges Jézus? Mi nem tetszett neki? És azért gondolkoztam el rajta, mert hogyha valamiért Jézus mérges, ezt nem akarod csinálni. Én nem akarom csinálni, hogyha valamiért Jézus mérges. És hogy kutatgattam, két, két oldalt láttam meg. Lehet, hogy másért is, nem, nem vagyok egy tökéletes, remélem jól tudom bemutatni az egészet. De az egyik, ez egy nagyon érdekes dolog. Mert mindig itt csak arról beszélnek, hogy mert ezek a pénzváltók átverték az embereket. De nem csak ez az oldal van itt. Nem csak ez az oldal van itt. Tudod, hogy az Istennek hozott áldozatnak az előkészítése, az egy hosszú művelet. Az nem csak egy bárány, akit kikapok a karámból, azt menjünk. Hanem, hogyha lesz időd otthon, nézd meg a 2 Mózes 12-t. A báránynak több napig veled kellett lennie, nevelted, melletted kellett, hogy tartsad. A gyerekeid játszottak vele. Tökéletesnek, hímnek kellett lenni, etetni kellett, gondozni, és amikor ott volt a vége, akkor föl kellett áldozni. De ez az egész, ez egy munka volt. Az Istennek tett áldozat az otthon munka volt. Ennek úgy kellett volna kinéznie, hogy az emberek hozzák ezeket az állatokat, amiket már így előkészítettek. Ha Istennek tetsző módon szerettél volna áldozatot hozni, akkor ezt kellett csinálni. Be kellett volna tartaniuk ezt. De tudod mit? Az emberek, az emberek nem ezt csinálták. Az emberek fogtak, markoltak egy marok pénzt, zsebre vágták, fölmegyünk Jeruzsálembe, veszünk egy ilyen borjút, föláldozzuk, mint ha mi hoztuk volna azt, megyünk enni. Érted, hogy, és azt hallottam egy prédikátort, aki erről beszélt, hogy ez a lusta imádat, amikor csak ó, elintézzük gyorsan, és akkor utána menjünk, menjünk tovább. Nem dolgoztam vele, nem küzdöttem érte, pedig Istennek van egy törvénye, hogy hogyan, hogyan menjenek eléje ebben az imádatba, ebben a hálaadásba. És, és tudod mit, ez az első dolog, ami Jézusnak nem tetszett. A lustaság. A második dolog, amiről már beszéltem, hogy, hogy a templomban, hogyha bementél, tudod, nagy felárral adták ezeket az állatokat. A tökéletes állatokat. Kizsákmányolták a, az embereket. Kellett templomadót fizetni ahhoz, hogy imádhassd az Istent. Ahhoz fizetni kellett, hogy te bemehessél áldozatot adni, és ahhoz, hogy te a templomnak fizes, nem fizethettél akármivel, hanem váltani kellett a pénzt, a templomi pénzre. Természetesen ezt is nagy nyereséggel váltották, nem, nem értékébe, értékébe váltották. Sőt, még azt is hallottam, hogy volt olyan, hogy ha te otthon szenvedtél a kisbárányjal, és fölvitted, akkor meg kellett felelni annak a báránynak, először oda rakták egy tanács elé, akik megnézték az állatot, hogy tökéletes, a tényleg az áldozatra. Mindig találtak benne hibát. De van nekünk olyan, ami jó. Cserélünk egy kis felárral. Érted, hogy hogy nézett ki az Isten imádat, nem? Már akik őszintén mentek, talán már utáltak oda menni. Mert ekkora bukszával kellett menni, hogy imádhassam Istent, nem? És ezt látja ott Jézus, amikor oda belép. És biztos, hogy volt más is, de nekem csak ez a kettő az, ami így elkapott ebben a dologban. A lelki vezetés kizsákmányolta az embereket teljesen. Biztos lehetsz benne, hogy a papság bőven kapott abból a pénzből, ami ott, ott történt. De a lelki vezetők nem... -e vezetőket, már nem Isten érdekel, hanem a vagyonuk, meg a befolyás. És tudod, Jézus természetes, hogy dühös. Megértem Jézust, amikor ezt látja, amikor bemegy a, bemegy a, a templomba. Tehát Jézus haragra gerjed. ezek a dolgok miatt, mert féltően szereti az egyházat. Tudod, a templomról beszélünk? Nem. Rólad, meg rólam beszélünk meg azokról az emberekről, akik ott voltak. Féltően szereti azokat, akik, akiket átvertek. Féltően szereti azokat, akik lustán csak vallásosan odamáztak, és gyorsan elintézzük ezt a dolgot. Ezért ő jött, és fölborította ezeket az asztalokat, és kiűzte ezeket az embereket. Hogy lássák, hogy az Isten imádat az Istenről szól. Érted, Érted ezt? És Tudod, Jézus féltékenyen szeret téged. Féltékenyen szeret. Nem csak úgy szeret, ő szerelmes. Ő féltékenyen szeret, szeret téged. Tudod, és tudj, most ezt nehéz lesz hallani, és talán nem találtam jobb szót rá, de Jézus gyűlöl valamit? Gyűlöli a hamis Isten tiszteletet. Amikor csak jönnek emberek, Letudjuk a, letudjuk a vasárnapunkat. Itt voltunk, hogy a lelki ismeretünk megnyugodjon. Bedobtam a lóvét. Isten maradjon csöndbe hétfőtől szombatig. Érted, Jézust, Jézust ez, ez megbotránkoztatja, vagy nem is tudom, hogy mit mondjak erre. Jézus, ez Jézus jön, és fel fogja borítani a szíved asztalait, ha ezt csinálod. Mert Jézus ezt nem szereti. Nem kedves az ilyen áldozat előtte. Sok mindenről fogunk beszélni, ami, ami pozitívabb. Tudom, hogy nehéz talán hallani, de Jézus ez is. Szóval sok ember azt gondolja Jézus, hogy Ah, neki mindegy, mit csinálok, ő kegyelmes, nem? Majd megbocsájt, meg minden. Nem, megbántod őt. Megbántjuk, amikor azt gondoljuk, hogy ő egy kis nyámnyila alak. Tudod, Jézus, Jézusnak fontos, hogy, hogy vele legyél a házasságodban minden nap, Ő fontosnak tartja ezt. Tudod, Jézus foglalkozik vele, amikor hamis bálványokat imádunk, akár saját magunkat, vagy a lustaságunkat. Jézus bántja, amikor csak próbáljuk lerendezni őt, érted, hogy csak gyorsan lerendezem őt. Csak ezt képzelni? Ez olyan, mint amikor biztos volt már ilyen telefonhívásod, hogy valakinek el akarsz mondani valamit, de ő meg érzed rajta, hogy így jó, van, most már el békén. És ó, oké, majd beszélünk, majd beszélünk, majd beszélünk. Mennyire bán téged, nem? És amikor lerendezzük Jézust, mert azt gondoljuk, hogy ő csak egy ilyen kis mellékszereplő, nem. Ez nem kedves neki, gyűlöli Jézus az ilyet. Nem téged, hanem amit csinálsz. És ugyanígy Jézus gyűlöli azt az egyházvezetést, ami, ami kizsákmányolja az embereket. Tudod, és azt gondolnád, hogy jó, hát akkor miért nem lép? Miért nem csinál valamit, ugye? Mert mi azt hinnénk, hogy menjen oda, és vegye ki őket a történelemből, halljanak meg. Ilyen a mi szívünk. De tudod, ő hosszú tűrő. És hidd el, hogy történik, hogy Jézus borítja föl ezeken a helyeken az asztalokat, vesz ki embereket pozícióból. Mert Jézus féltően szereti azokat, akiket átvernek. Jézus egy ilyen Isten, és ez nekem tetszik. Hogy kemény, hogy rábízhatom magam, hogy ő, hogy ő féltőn szeret. Tud, ne ne gondolod, hogy Jézusnak teljesen mindegy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy mi mit csinálunk. Ő neki igenis számít, és ha kell, ő, ő megsebez. Ha kell, meg fogja tenni, és nem fogja visszatartani magát azért, hogy a helyes úton menjünk. Én nem akarnám megvárni. Érted, hogy Jézus, már, Jézus kétszer csinálta meg ezt a templomba egyébként. De csak el tudom képzelni azokat, akik, akik ott voltak az elsőnél, és Jézus megjelenik másodszor. Érted? Itt a fickó, aki fölborít mindent. Érted? Gondolkozzunk el, ő ilyen, ő ilyen Isten, tudod, és Jobb, Jobb 5, 17, 18, azt mondja, hogy ő, csak egy mondatot idézek belőle, de azért írjátok föl meg, nézzétek meg, ő néha megsebez, tehát ő ott van, ő néha megsebez, de aztán ott van, de be is kötöz. De be is kötöz, mert féltékenyen szeret téged. Ő egy ilyen Isten. Olvasuk a 18-tól 25-ig, és itt fogjuk befejezni. És felelének, felelének ezért a zsidók, és mondának néki, micsoda jelt mutatsz nékünk, hogy ezeket cselekszed. Roncsátok le a templomot, és három nap alatt megépítem azt. Mondának ezért a zsidók, 46 esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt megépíted azt. Ő pedig az ő testének templomáról szól valam. Mikor ezért feltámadt a halálból, megemlékezének az ő tanítványai, hogy ezt mondta, és hívének az írás, írásnak. És a beszédnek, amelyet Jézus mondott valam. Amint pedig Jeruzsálemben vala húsvétkor az ünnepen, sokan hívének az ő nevében, látván az ő jeleit, melyeket cselekszik valam. Maga azonban Jézus nem bízza vala magát rájuk, amiatt, hogy ő ismeri minnyájukat. És mivel, hogy nem szorult rá, hogy valaki bizonyságot tegyen az emberről, mert magától is tudta, mi volt az ember. Mertet és Dávidot megkér, hogy jöjjenek még az utolsó dalhoz, de még ne csukjátok be a Bibliátokat, mert csak addig befejezem. Látjátok, a, látjátok azt, hogy Jézus mit tart lelki imádatnak, és mit tart nem lelki imádatnak? Ebben a két történetben szerintem csodálatosan, látható. Látszik, hogy Jézus hogyan áll a mi szokásainkhoz, és látszik azt, hogy mi néha mennyire félreértjük azt, hogy mi az igazi Isten tisztelet, nem? Mert néha azt gondoljuk, hogy az az Isten tisztelet, hogy nem iszom, nem dohányzom, szépen fölöltözöm, ez az Isten tiszteletem, nem? És közben a szívünkbe belül még semmi nem történt. De Jézus látod, nem így gondolkozik. Jézus jön, és belenyúl a lecsóba. Az az Isten tisztelet, amit ti műveltek itt, az a lusta, kizsákmányoló Isten tisztelet, amit a szívetekbe indul, az nekem nem tetszik. Mondhatnám azt is, Jézus talán azt mondanám ma, tőlem ihadsz bort, meg érezd jól magad. Nem ez a fontos. Nekem a lényeg a szíved hogy ott mi van belül. Ne, ne a külsőségekben akarják keresztény lenni. Belül legyél először keresztény. És nem, nem sokan jegyzeteltek, ami miatt eléggé szomorú vagyok, de, Tudod, de van néhány vers, ami, ami arról beszél nekünk, hogy nem az, a, nem az fertőzteti meg az embert, ami a száján bemegy hanem ami kijön belőle. És a másik vers, ami arról beszél, hogy ami kijön, az a szívből jön. Mert Jézus azt mondja, a szívnek teljeségéből szól, szól a száj. De tudod, mint azt mondja, azt mondja nekünk Pál, nem az a zsidó, aki külsőképpen zsidó, hanem a szívnek belső körülmetélése, az igazi körülmetélkedés. Hát, a Jézus ilyen. Ne lásd félre Jézust, hogy ő nem szólna hozzád, nem menne hozzád, elítélne téged külső dolgokért. És mi se mutassuk így Jézust másoknak. És higgyétek el, hogy ott belül kell, hogy kezdődjön, mert őt az érdekli. Jézus olyan. Ne várd meg, amíg jön és fölborítja az asztalokat, mert fölfogja mert féltékenyen szeret Imádkozunk, és aztán eljátszunk még egy dalt, lesz egy dicsőítő dal. Jó, Uram, köszönjük neked az üzenetet, köszönjük, hogy látjuk Jézust, köszönjük, hogy látjuk Jézust, és nagyon remélem, Jézus, hogy én nem látom most az arcodat, de remélem, hogy nem fogod a fejed, <gül> hogy, hogy mit mutatok rólad, Jézus, én hiszem, hogy Te, te ilyen, ilyen Isten vagy. Imádkozom, hogy még jobban megismerhessünk. Uram, ne, ne hagyd, hogy félreismerjünk. ismerjünk. Ne hagyd, hogy a félre, félre ismert dolgok miatt ellökjünk másokat, vagy mi távol kerüljünk tőled. Tőle. Uram, imádkozunk, hogy megismerjünk Téged. És Uram, ha van bármi, amit tévesen láttunk rólad, és ma szóltál hozzánk ebbet, Kérlek, segíts nekünk a lépni, Uram, és imádkozom, Szentlélek, hogy Te vezess, és Te add a válaszokat, hogy mit kell csinálni most ebben, amit kaptunk. Jézus nevében. Amen.